פרק ו. "הוי השאננים בציון, והבותחים בהר שומרון, נקובי ראשית הגויים, ובאו להם בית ישראל. עברו חלני וראו, ולכו משם חמת רבה, ורדו גת פלשתים, הטובים מן הממלכות האלה, אם רב גבולם מגבולכם, המנדים ליומרה, ותגישון שבט חמס". השוכבים על מיטות שן, ושרוכים על ארסותם, ואוכלים כרים מצאן, ועגלים מתוך מרבק. הפורטים על פי הנבל, כדוד, חשבו להם כלי שיר. השותים במזרקי יין, בראשית שמנים ימשכו, ולא נכלו על שבר יוסף. לכן עתה יגלו בראש גולים, בשר מרזך שרוכים. נשבע אדוני אלוהים בנפשו, נאום אדוני אלוהי צבאות, מתאב אנוכי את גאון יעקב, וארמנותיו שנאתי, והסגרתי עיר ומלואה. והיה אם יוותרו עשרה אנשים בבית אחד, ומתו. ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית, ואמר לאשר בירכתי הבית, העוד עמך, ואמר, אפס, ואמר, הס, כי לא להזכיר בשם אדוני. כי הנה אדוני מצווה, והיכה הבית הגדול רסיסים, והבית הקטון בקיעים. הירוצון בסלע סוסים, אם יחרוש בבקרים, כי הפכתם לראש משפט, ופרי צדקה ללענה. השמחים ללא דבר, האומרים, הלא וחוזקנו, לקחנו לנו קרניים, כי הנני מקים עליכם, בית ישראל, נאום אדוני אלוהי הצבאות, גוי, ולחצו אתכם מלבו חמת עד נחל הערבה.